ומדב, ועד חרבו, ועד קשתו, ועד חגורו. ויצא דוד, בכל אשר ישלחנו שאול, יסקיל. ויסימהו שאול על אנשי המלחמה. ויטב בעיני כל העם, וגם בעיני עבדי שאול. ויהי בבואם, בשוב דוד מהכות את הפלישתי. ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל, לשיר והמחולות, לקראת שאול המלך, בתופים, בשמחה ובשלישים.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 ותצלח רוח אלוהים רעה אל שאול, ויתנבא בתוך הבית. ודוד מנגן בידו כיום ביום, והחנית ביד שאול. וית אל שאול את החנית, ויאמר, עכה ודוד ובקיר. ויסוב דוד מפניו פעמיים. וירא שאול מלפני דוד, כי היה אדוני אמו, ומאים שאול שר. ויסירהו שאול מאמו, ויסימהו לו שר א', ויצא ויבוא לפני העם. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, וה' אמו. וירא שאול, אשר הוא משכיל מאוד, ויגר מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. ויאמר שאול אל דוד, הנה בתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה. אך היה לי לבן חיל, ויילחם מלחמות אדוני.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 אתננה לו, ותהילו למוקש, ותהיוו יד פלישתים. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. ויצב שאול את עבדיו. דברו אל דוד בלט לאמור, הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך, ועתה התחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה. ויאמר דוד, הנקלה ועיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. ויגידו עבדי שאול לא לאמור, כדברים האלה דיבר דוד. ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה עורלות פלישתים, להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל לדוד ביד פלישתים. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה. וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים. ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, ויח בפלישתים מאתיים איש. ויבא דוד את עולותיהם, וימלאום למלך להתחתן במלך. ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול, וידע כי אדוני עם דוד, ומיכל בת שאול אהבת הוא.